פרק י"ב ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם בתוך בית המרי אתה יושב אשר עיניים להם לראות ולא ראו אוזניים להם לשמוע ולא שמעו כי בית מרי הם ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה וגלי יומם לעיניהם וגלית ממקומך אל מקום אחר לעיניהם, אולי יראו כבית מרי המה. והוצאת כליך ככלי גולה יומם לעיניהם, ואתה תצא בערב לעיניהם כמוצאי גולה. לעיניהם חתור לך בקיר, והוצאת בו. לעיניהם על כתף תישא, בעלתה תוציא. פניך תכסה ולא תראה את הארץ כי מופת נתתיך לבית ישראל. ואעש כן כאשר צוויתי כלי הוצאתי ככלי גולה יומם ובערב חתרתי לי בקיר ביד בעלתה הוצאתי על כתף נשאתי לעיניהם. ויהי דבר אדוני אלי בבוקר לאמור, בן אדם, הלא אמרו אליך בית ישראל, בית המרי, מה אתה עושה? אמור עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנשיא המסע הזה בירושלים, וכל בית ישראל אשר המה בתוכם, אמור, אני מופתכם. כאשר עשיתי כן יעשה להם, בגולה בשבי ילכו. והנשיא אשר בתוכם, אל כתף יישא בעלתה ויצא, בקיר יחתרו להוציא בו, פניו יכסה, יען אשר לא יראה לעין הוא את הארץ. ופרסתי את רשתי עליו, ונתפס במצודתי. והבאתי אותו בבלה, ארץ כשדים, ואותה לא יראה ושם ימות. וכל אשר סביבותיו עזרו, וכל אגפיו אזרה לכל רוח, וחרב אריק אחריהם. וידעו כי אני, אדוני, בהפיצי אותם בגויים, וזריתי אותם בארצות. והותרתי מהם אנשי מספר מחרב, מרעב ומדאבר, למען יספרו את כל תועבותיהם בגויים אשר באו שם וידעו כי אני אדוני. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, לחמך ברעש תאכל, וממך ברוגזה ובדאגה תשתה. ואמרת אל עם הארץ, כה אמר אדוני אלוהים ליושבי ירושלים אל אדמת ישראל, לחמם בדאגה יאכלו, וממיהם בשממון ישתו, למען תשם ארצה ממלואה מחמס כל היושבים בה. והערים הנושבות תחרבנה, והארץ שממה תהיה, וידעתם כי אני אדוני. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, מה המשל הזה לכם על אדמת ישראל, לאמור, יערכו הימים ואבד כל חזון? לכן אמור עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, השבתתי את המשל הזה, ולא ימשלו אותו עוד בישראל. כי אם דבר עליהם, קרבו הימים ודבר כל חזון. כי לא יהיה עוד כל חזון שב ומקסם חלק בתוך בית ישראל. כי אני אדוני אדבר, את אשר אדבר דבר ויעשה, לא תימשך עוד. כי בימיכם בית המרי אדבר דבר ועשיתיו נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, הנה ואת ישראל אומרים, החזון אשר הוא חוזה לימים רבים, ולעיתים רחוקות הוא ניבא, לכן אמור עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, לא תימשך עוד כל דברי, אשר אדבר דבר ויעשה נאום אדוני אלוהים.